بسم الله الرحمن الرحيم مرحمة لي ورحمة الله عظيلا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُلْ عِدَّةٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ربكم لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا وَأَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ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 Allah'tan qorxana Allah çıxış yolu göstərər. Ve arzuhu min heysu la ihtesib ve men yetevakka alallahi fehu hasbu innalllaha balighu amrih qad ve ona təsəvvürünə gətirmədiyi bir yerdən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 وَلَائِي يَسْنَمِنَ الْمَحِيضِ لِنِسَائِكُمْ من إِنِ اعْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُمْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَلَائِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّاهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا Heyzdən kəsilmiş yaşlı qadınlarınızın iddəsi barəsində şübhəniz varsa, onların, eləcə də hələ heyz görməmiş qızların gözləmə müddəti 3 aydır. Hamilə qadınların gözləmə müddəti isə onlar hamiləlikdən azad olana qədərdir. Qim Allah'tan qorxarsa, Allah onun işini asanlaştırar. Zəlikə əmrullāhi ənzələhü ileykum və mən yəttəqilləhə yükəssir ən hüseyyətihə və yuqzim ləhü əcraq. Bu, Allah'ın size nazıl etdiyi əmridir. Kim Allah'tan qorxarsa, Allah onun günahlarından keçər və onun mükafatını artırar. Eskinuhun min haythu sakantum min wajdikum və la وَإِن كَُّ أُولاتِ حَمْل فَأَن فِقُعَلَيهِ حتىَت يَضعْنَ حَملَهُم فَإِن أَرضَعنَ لَكُمْ فَآتُهُم أُجُورَهُ وَتَمِرُ بَيْنَكُم بِمَعْرُون وَإِن تَعَ صَرْتُم فَسَتُرضِعُ لَهُ أخرى. Onlara gözləmə müddətləri başa çatana dək imkanımız daxilində öz yaşadığınız yerdə qalmağa yer verin. Sıxışdırmaq məqsədi ilə onlara zərər yetirməyin. Əgər onlar hamilədirlərsə, hamiləlikdən azad olana qədər onlara malımızdan xərcləyin. Sizin üçün uşaq əmizdirirlərsə, onların haqqını verin.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 La yukallifullahu nafsan illa ma Var dövlət sahibi öz varına görə xərcləsin. İmkanı az olan isə Allahın ona verdiyindən xərcləsin. Allah heç kəsin üzərinə özünün ona verdiyi nemətdən artıq yük qoymaz. Allah her bir çətinlikdən sonra asanlıq verir. Və kə ayyin min qaryetin atat an amri rabbiha və rusulihi fa hasabnaha hisaban şedida. Fa hasabnaha Neçə neçə məmləkayətlər öz Rəbbinin və onun elçilərinin əmrinə ası oldu. Biz də onlarla sərt haqq-ı hesab çəkib, onları dəhşətli əzablara döcar etdik. Fəzə qad və bal amriha Onlar əməllərinin cəzasını daddılar və aqibətləri ziyana uğramaq oldu. A'adda Allahu lahum azaban shadida fattaqullah ya ulil albab allazina amanu qad anzala Allahu Allah onlar üçün şiddətli əzab hazırladı. Ey iman gətirmiş ağl sahibləri, Allahdan qorxun. Allah size zikr nazil etmiş. Resuləm yətləu aleykum əyətilləri mubəyyənatin liyukhrıca alləzīnə əmənəu liyukhrıca alləzīnə əmənəu wa amilu s-səlihəti minəl-zuluməti ilə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 Gözəl ruzi nəsib etmişdir. Allahu-llazi xalaqa səbəa semawatin və minəl-ardı mislehun yetenazzalul Li Tələ ə Allahə kulişə in qad ən Allah qada əə qabi kulə innamə. Yetti göyü və yerdən də bir o qədərini yaradan Allah'tır. Vəh onların arasında ona göre nazil olur ki, Allahın hər şeye qadir olduğunu və Allahın hər şeyi elmi ilə əhatə etdiyini biləsiniz.